لا اله الا الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Cijenjena braćo, u mjesecu Rabiju'l-Evvelu, mjesecu u kojem se rodio posljednji Allahov poslanik, mjesecu u kome je došao i stigao čineći hijru iz Meke u Medinu, mjesec u kojem je preselio na ahiret, preispitujemo svoj odnos u vremenu u kome mi živimo prema najodabranijem stvorenju, za kojeg uzvišeni Allah kaže kakav bi odnos trebali muslimani imati prema njemu. Leqad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene Limen kana yerju Allah wa l-yawm al-akhir wa zekra Allah Allahovom poslaniku imate najljepši uzor. Za onoga ko želi Allahovu milost i želi uspjeh na budućem svijetu i koji Allaha puno spominje spomine. je biće koji je na dunjalu traga za uzorom I potreban nam je kao ljudskom rodu neko ko će nam pokazati svojim ponašanjem i u odnosima koji se tiču e, odnosa prema Allahu, dakle u ibadetima, potom u međuljudskim odnosima unutar porodice, unutar rodbine, unutar zajednice i isto tako kakav odnos prema sebi insan treba izgraditi i imati na dunjaluku I naravno da su nam potrebni uzori koji će nam to praktično pokazati kako i na koji način da uredimo. Milost gospodara Nevesa i zemlje je bila da je slao svim narodima poslanika. I nikada nijedan narod nije kažnjen Oma kunna mu azribina hatta neba'athe rasula a da im kaže uzvišeni, nismo poslanika poslali. Poslanika koji će ih učiti onome što je hajri i što je dobro, a upozoravati na ono što ne valja i što je loše, i kada i pored znanja o svemu tome, narod se okrene od pravoga puta, Allahova kazna je neizbježna. Međutim, poslanik milosti, Za kojeg uzvišeni Allah kaže: "Wa ma arsalnake illa rahmatan lil alamin." A mi smote, dar odnosi se na Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, poslali kao milost svjetovima. I to i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u predaji u kojoj napominje detalje ili stvari kojim ga je Allah počastio u odnosu na sve prethodne poslanike, kaže: وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ حَصَتًا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَتًا Rani poslanici i vjerovjesnici su slani svojim narodima posebno. A ja sam poslan cjelokupnom ljudskom rodu. Subhanallah. Svaki poslanik prije njega i vjerovjesnik... Imao je ograničen prostor i imao je i djelovao je u ograničenom vremenu. Jedino je posljednji Allaho, poslanik Muhammed s.a.v. poslan cjelokupnom ljudskom rodu, bez vremenskog ograničenja, jer njegov poziv vrijedi do sudnjega dana. I bilo gdje čovjek da živi na kugli zemaljskoj, danas posebno putem sredstava informisanja ili mas medija u prilici je da sazna čemu je to pozivao Muhammed sallallahu alaihi wasallam pogledajte kakav je on ima odnos prema muslimanima sa kojima je dijelio i teške neizvjesne trenutke bolne, ali i sretne i trenutke uspjeha laqade ja'akum Rasulum min anfusikum. Došao vam je poslanik, jedan od vas. Nije Allah poslao džinna da bude poslanik. Nije poslao meleka, bezgriješnog, da bude poslanik. Nego je poslao poslanika, kao što je uvijek činio, da bude iz tog naroda. Jednog od vas. Azizun alejhima anittum. teš mu je zbog muka na koje ćete udarati. Subhanallah, teško mu je. Zna da kogod krene pravim putem, neminovno će biti iskušavan. I to mi treba da prihvatimo u vremenu u kome živimo. Ako ćemo ići pravim putem, a pravi put se jasno razlikuje od stramputice, Neminovno ćemo biti izloženi raznim napadima i od strane nemuslimana, i od strane munafika, i od strane šeitana, i od strane strasti naših i sve to kad se sakupi, ali snaga je u jakom i čvrstom imanu, u jakom vjerovanju. Harisu na alejkum, jedva čeka da pravim putem pođete. Tako je poslanik, ali selam, poslanik milosti, imao odnos prema vjernicima. Jedva je čekao, ali čak i prema onima koji dakle nisu u početku bili vjernici, jedva je čekao da Allah uputi neke od njih. Bil mu'minine ra'ufur rahim, a prema vjernicima je milostiv. Ra'uf i rahim, saosjećajan i milostiv. Ako nam je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem najljepši uzor evo nam jasne poruke draga braćo da u vremenu u kome mi živimo trebamo graditi naše odnose bazirane na ljubavi jer ako budemo istinski volili jedni druge onda ćemo izgraditi snažnu zajednicu snažan džemat u suprotnom sve će nas udaljavati onda drugo jedne od drugih ali kad uzvišeni Allah govori o prvoj generaciji muslimana ma ma da si utrošio sve što je na zemlji ne bi mogao zbližiti srca njihova koliko su Arapi u predislamsko doba međusobno bili udaljeni jedni od drugih. I mi danas kad gledamo naše političare koliko su udaljeni jedni od drugih, naše članove porodica koliko su udaljeni jedni od drugih, naše komšije koliko se međusobno svađaju i zamijeraju na sitnicama. Kada pogledamo mnoštvo razorenih brakova, tragamo naravno za razlogom Zbog čega je to tako? A Allah kaže: "Velakinallaha alafa baina qulubihim", nego je Allah sastavio i zbližio srca njihova. Znači u istinskom vjerovanju, u svakodnevnom redovnom obavljanju namaza, u pokajanju teubi, u istigfaru, traženju oprosta. Mi svaki dan snažimo svoj iman. I onda sve smo bliže Allahu, a sve dalje od stramputice i naravno to utiče pozitivno na nas da onda imamo bolji odnos i unutar porodice, bolje odnose gradimo i unutar rodbine, džemaata, zajednice i svijeta. Nije lahko u vremenu u kome čovjek nosi breme da sebe odgoji I zato mi često pribjegavamo psihički da uopšteno pričamo da se neko drugi treba promijeniti. Čudno je to, kaže, htio bi mijenjati cijeli svijet, a neće da promijeni sebe i svoju porodicu. Znači, ako želimo da Allah promijeni naše stanje, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe, svoj odnos prema Allahu, prema poslaniku s.a.v., odnos prema muslimanima, da bi na taj način tek onda mogao da postigne zavidan nivo potreban da Allah promijeni njihovo stanje na bolje. Nas istinski boli nas voli u vremenu u kome živimo, što na Dunjaluku živi ili što se na Dunjaluku vrlo malo čuje glas istinskih alima, uleme za koju poslanik a.s. kaže da su nasljednici el ulema u varathetul anbiya, nasljednici poslanika vjerovjesnika, da su više došli do izražaja oni koji su se nametnuli kroz uh, određene Drugačije pravce, ali je sve to iskušenje našeg vremena, iskušenje nas kao zajednice, jer bi nam bilo drago, pošto je poslanik Mohamed s.a.w. bio poslanik, ali je bio i vojskovođa, bio je i državnik, bio je e, u svim segmentima angažovan i aktivan i kao najljepši uzor pokazao nam je Kako se može istinski uspjeti u životu na Dunyalu? Ali je sa skupinom vjernika, "Wa law kunta fabima rahmeti min Allahi linta samo milošću Allahovom ti si ti se nisi udaljio od njih, nisi prišao nevjernicima, bima rahmeti min Allahi linta lahum, wa law kunta fadhdan ghaliz al-qalbi" ali da si bio osor, grub, len min haulik, oni bi se razvježali o tebe. Posannik, aleyhi sallam, je bio prema vjernicima blag, milostir, fa'afu anhum, oprostihim, oprosti im, wa staghfir lehum i Allaha da im oprosti, wa šavir hum fil amr i posavjetuj se sa njima. Pa ida uzmeta fetowekel ala Allah kada odluciš onda se na Allaha osloni inna Allaha yuhibbul mutawakkilin Allah yuistinu voli one koji se na njega oslanjaju Zato je braćo svima nama magde živjeli i ma kakvim poslom se bavili poruka da ako želimo uspjeh da što više čitamo siru životopis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da kroz razne situacije kako je postupao i mi uzmemo povuku za nas danas. Oni koji su preuzeli emanet da budu vođe muslimana u političkom ili vjerskom smislu ili da su direktori određenih preduzeća ili da e, su šefovi određenih grupa Neka znaju da to nije samo privilegija, nego je to ogroman teret za koji će odgovarati na sudnjem danu. Da li su povjereni emanet izvršili i ispunili kako treba? Jer Muhammed s.a.v. je svojim ponašanjem pokazao kako se to uspješno može postići. Kroz dogovor sa muslimanima, kroz traženje oprosta, kroz samilost, i opraštanje međusobno bez obzira na razlike koje neminovno postoje među nama. Zato molimo Allaha u ovom časnom danu mubarek, najodabranijem danu sedmici, petku, u časnom trenutku dok smo na džumi, da se Allah smiluje nama, da se smiluje našim porodicama i našim potomcima, da se smiluje vođama muslimana i predvodnicima da se smiluje svima onima čija su prava na dunjaluku ugnjetavana da promijeni naše stanje nabolje i da promijeni stanje muslimana u cijelom svijetu nabolje da zbliži naša srca u iskrenom vjerovanju, da više volimo jedni druge da međusobno podpomažemo više jedni druge, da u svom svakodnevnom životu iskažemo ljubav prema Allahu i prema Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem I za kraj uzvišeni Allah kaže: Kul, reci in kuntum tuhibbun Allah, ako Allaha volite, fattabi'uni. Menesledite, yuhbibkum Allahu, pa će vas Allah voljeti ذنوبكم, i yogfir lakum zunubakum i vaše oprostiti. Danas je vrijeme kada kogod se pridržava iskrene vjere ili je proglašen fundamentalistom ili teroristom ili nekim koje je nazadan retrogradan Ali, kad malo bolje pročitamo, pazar nije stalno u povijesti tako bilo? Da su svi narodi i prije govorili za vjernike, kaže, vi se čistite, istirajte ih, kaže, iz naše grada. I vi ste tako, kaže, slabašni i mali. Međutim, in jensur kumullahu fe lekum, ako vas Allah potpomogne, niko vas ne može pobjediti. Ja molim Allaha da zaslužimo istinski njegovu ljubav, I da zaslužimo i šefaat kojim je obdaren Muhammed alejhi da se zalaže za nas i da nam bude šefadžija na sudnjem danu i da Allahovu milošću zaslužimo džennet. Amin. Equlu ma sami'tum ve estagfirullaha al-azim li muslimin. Estagfirullaha. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya